Трите стъпала на новата култура. Посрещнахме слънцето на планината. В низините нощта още се задържаше, а тук беше светъл. Въздухът беше чист и прохладен като изворна вода. Направихме утрената молитва и упражненията, после преседнахме на тревата около нашия обичан учител. През неизмеримото пространство топлината ни докосваше като благоволението на вечния. Мълчахме дълго, заслушани в тихия глас. После учителя направи превод. Любовта е път на всички, които живеят за Бога. Мъдростта е път на всички, на които Бог се изявява. Истината е път за всички, които се учат да служат на Бога. Всеки ден за човека трябва да бъде ден, в който любовта се изявява. Мъдростта се изявява, а истината го учи да служи на Бога. Нека любовта във вас да служи за мярка, да носи живот. Нека мъдростта във вас да служи за мярка, да носи Божията светлина. Нека истината във вас да бъде за мярка, да ви научи как да служите на Бога. Свободата проистича от истината. Човек е свободен, но не трябва да злоупотребява със своята свобода. Бог, който живее в нас, ни освобождава. Любовта разрешава всички противоречия. Без нея, животът не може да се оправи. Мъдростта се справя с противоречията на ума. Истината се справя с противоречията на човешката воля. Любовта създава хармонията в света. Мъдростта е най-високият връх. Тя разрешава противоречията между доброто и злото. Тя впряга и двете на работа. Истината е най-великият диригент, който дирижира цялата вселена. Най-трудно се учи мъдростта на Бога. И адепти, и ангели, и богове падат, като стигнат до изпитите на мъдростта. Любовта е най-голямата сила в света, но трябва да дойдат мъдростта и истината, за да намери любовта приложение.